Trena ez den beste garroio bide bat bilatu beharko dute eguberrian Madril eta Bartzelonan Parisera bidaiatu nahi dutenek. Izan ere, blokatuak dira abenduaren amaseitik aintzina, Paris-Madril eta Paris-Bartzelona lotzen dituzten trenen salmentak. Tirabirak ukaiten ari dira enzen zef eta renfe. Badirudi esen zefek gaueko zerbitzuak entzaren alde egiten duela, baina Madridetik ez direla tren horik kentzeko prest. Informazio falta da bimen enpresen aldetik. Abiadura handiko trenen tarteak egokitu behar direla arraiten dute, baina irunetan daiako tartean, ez da abiadura handiko tarterik. Badat irabira ekonomikoak atzean direlai uste duenik ere. Gero eta urbilago da trenbideen liberalizazioa. Eta lasterbeste beste sartzeko aukera auk anendute. Aurehun mila jendetikkorara dira urtean zehar bi herrialdeen arteko trensarea erabiltzen dutenak, eta udarekin batera eguberria da mugimendu gehien ukaiten duen sasoina.